«Молот і ковадло». Глокта трусився від сміху, що виривався з-поміж його голих ясен із хрипінням, бульканням і слиною. Жорстке крісло під його кістлявим задом репіло, його кашель і завивання глухо відлунювали від голих стін його напівтемної вітальні. До певної міри цей сміх звучав дуже схоже на ридання. «А може це воно і є? Зовсім трішки». Щоразу, коли його покривлені плечі здригалися, йому в шию впивалися цвяхи. Щоразу, коли смикались у його ребра, біль пронизував його тіло до самісіньких кінчиків останніх пальців на ногах. Глокта сміявся. Цей сміх завдавав болю, а від болю ще більше хотілося сміятись. О, яка іронія долі! Я хочу від безнадії, регочу звідчаю! Коли він іще раз в останніх склипнув, із його губ зірвалися бульбашки слини Наче предсмертний хрип вівці, але гідності в цьому менше Відтак він ковтнув і витер мокрі очі Руками не сміявся так сильно Не здивуюсь, якщо в останній це було ще до того, як кати імператора виконали свою роботу А втім, зупинитися аж не так важко Зрештою, тут же немає нічого дуже смішного Глокта взяв листа і перечитав його Очільнику Глокто, мої працедавці з банківського дому Валінт і Балк більш ніж розчаровані ходом вашої роботи. Я вже доволі давно особисто просив вас сповіщати нас про плани архілектора Сульта. Зокрема, пояснити, чому він досі цікавиться університетом. Відтоді ми так і не одержали від вас жодної звістки. Можливо, ви вважаєте, що раптова поява гурків за стінами міста змінила очікування моїх працедавців? Вона жодним чином їх не змінила. Їх не змінить ніщо. Відзвітуйте нам до кінця цього тижня, бо інакше його пресвященство проінформують про ваш конфлікт інтересів. Мені зайве й додавати, що з вашого боку було б розважливо знищити цей лист. Мотіс. Глокта довго витріщався на документ у сяйві єдиної свічки. Щелепа у нього відвисла, демонструючи понівечений рот. І заради цього я пережив місяці страшних мук у пітьмі імператорських в'язниць, Піддавав лютим тортурам членів гільдії мерсерів, Торував собі кривавий шлях у місті Дагоска, Щоб закінчити свої дні в неславі, Застрягши між обраним старим чиновником І цілим банком зрадливих шахраїв. Стільки викручувався, стільки брехав, Витерпів стільки болю, Полишив стільки трупів на узбіччі. Заради цього... Глокта затрусився всім тілом І зігнувся від нової хвилі сміху через яку в нього аж затріщала, зболіла спина. Його пресвященство і ці банкіри варті одне одного. Навіть тоді, коли місто довкола них згоряє, вони нинаймить не, не можуть припинити свої ігри. Ігри, що цілком можуть виявитися смертельними для бідулашного очільника Глокти, який лише намагався зробити все, на що здатен попри калітство. З останньої думки він сміявся так, що був змушений витерти під носом трохи шмарклів. Такий документ просто страх, який кумедний. Майже шкода палити. Може, замість цього віднести його архілекторові. Цікаво, чи побачив би він, що тут смішного? Чи переготали б ми з над ним разом? Він простягнув руку і підніс кутик листа до вертлявого вогника свічки. Подивився, як на боці аркуша мергтить вогонь, розповзаючись по літерах, і білий папір скручується, перетворюючись на чорний попіл. Палай! як палали під палацом імператора мої мрії, мої надії і моє славне майбутнє. Палай, як палала Дагоска, і неодмінно палатиме Адо від люті імператора. Палай так, як палали б, якби була моя воля, король Джезаль Бастард, перший з-поміж архілектор Сульт, Валент і Балк, і вся клята... Ай! Глокти замахав у повітрі обсмаленими пальцями, а тоді засунув їх до беззубого рота. Його сміх швидко урвався. «Дивно. Хай скільки нас мучить біль, ми ніколи до нього не звикаємо. Ми завжди силкуємося від нього втекти, ніколи не зміряємося з новим болем». На підлозі щетлів кутик листа. Локта насупився і загасив його, люто тицнувши в нього ціпком. Повітря обважніло від запаху деревного диму. «Наче хтось спалив сто тисяч очах». Навіть тут, в Еґріонті, виднілася ледь помітна сіра імла, будівлі в кінці кожної вулиці неухайно зливалися в єдине ціло. У зовнішніх районах уже кілька днів лютували пожежі, а гурський обстріл нітрохи не слабшав ні вночі, ні вдень. Поки глок йшов, хрипко дихаючи крізь проміжки в зубах, позаяк йому було тяжко переставляти ноги, десь у місті, приглушено бумкнувши, впав запалювальний снаряд, і підошви глохтаних чобіт ледь відчутно завібрували. Люди у провулку застигли, стривожено глипаючи вгору. Ті нечисленні сердеги, в яких не знайшлося приводів утекти з міста, коли прийшли гурки. Ті сердеги, які були або надто важливі, або недостатньо важливі. купка оптимістів, які вважали, що гурська облога стане черговою скороминущою дурничкою на кшталт зливи чи коротких штанів. Вони надто пізно дізнаються, що скоїли велику помилку. Глокта, опустивши голову, шкандибав далі. Через вибухи, що трусили місто в пітьмі Продовж останнього тижня, він не спав ані секунди. Я був надто заклопотаний і не спав, Бо голова йшла обертом, Крутилася на у мішку, Намагаючись відшукати якийсь вихід із цієї пастки. До вибухів я звик під час відпустки в чарівній Дагості. Глокто значно більше турбував біль, Що пронизував йому затих хребет. Ох, уже ця пиха! Хто насмілився б припустити, що колись чоботи гурків тупатимуть родючими землями Міддерланду? Що симпатичні фермі і сонні села Союзу танцюватимуть від гурського вогню? Хто міг би передбачити, що прекрасна квітуча Адуа перетвориться з маленького шматочка раю на маленький шматочок пекла? Глокта відчув, що всміхається. Вітаю всіх, Вітаю! Я був тут від самого початку. Як мило, що ви до мене долучилися. Він почув, як дорогою позаду нього затупотіли броньовані чоботи. Запізно почовгав у бік, щоб пропустити такого пливу колону солдатів. Його грубо відштовхнули на трав'янистий край. Його ліва нога ковзнула в багні, і її пронизав жахливий біль. Колона пробрязкала далі, нічого не помітивши, а та скривившись, провів її поглядом. Люди вже не відчувають належного страху перед інквізіцією. Надто сильно бояться гурків. Поморщившись і лайнувшись, Глокта відступив від стіни, витягнув шию і пошкотильгав далі. Верховний суддя Моровія стояв на тлі найбільшого вікна свого лункого кабінету, зчепивши руки за спиною. Його вікна виходили на захід. У той бік, де відбувається основна атака гурків. Над дехами вдалині здіймались у бліде небо стовпи темного диму, зливаючись у шерехату пелену, через яку вбоге осіннє світло здавалося ще жалобнішим. Почувши, якби спала нога Глокта рипнула об темні мостини, Маров'я розвернувся. Його зморшкувате старе обличчя оживила привітна усмішка. «А, очільник Глокта, ви навіть не уявляєте, як я зрадів, коли про вас сповістили. Сумував за вами від останнього вашого візиту». Мені надзвичайно подобається ваша м, прямолінейна манера говорити. Надзвичайно захоплююся вашою відданістю роботі. Він ліниво махнув рукою на вікно. Можу визнати, у воєнні часи закон схильний дрімати. Однак благородний труд королівської інквізиції триває навіть тоді, коли біля воріт стоять гурки. Геш, ви, певно, знову прийшли за дорученням його прєосвященства? Глокта помовчав. Але лише за звичкою. «Я мушу розвернутися з невичиною спиною до інквізиції. Як мене назвав би сульт Зрадником? Без сумніву. Ще якоюсь гірше на додачу. Однак передусім кожен має бути відданий самому собі. Я свої жертви вже приніс». «Ні, ваше милосте, я прийшов за дорученням Зандедан Глокти». Глокта придибав до стільця, відсунув його і упав на нього без запрошення. «Мені вже давно неделюб'язностей». Відверто кажучи, мені потрібна ваша допомога. Відверто кажучи, ви моя остання надія. Моя допомога? А хіба ви не маєте могутніх друзів? Мій прикрий досвід показує, що могутні люди не можуть дозволити собі друзів. На превеликий жаль, це правда. Не можна здобути таке становище, як у мене, чи навіть у вас, не зрозумівши, що кожен усе-таки грає сам за себе. Маров'я добродушно поглянув згори вниз, умостившись у своєму кріслі з високою спинкою. «Хоча мене це аж ніяк не заспокоїло. На мою думку, він усміхається так само смертоносно, як сульт хмуриться». «Нашими друзями мають бути ті, хто можуть стати для нас корисними. Зважаються на це, яку допомогу я можу вам запропонувати. І, що ще важливіше, що саме за це можете запропонувати мені ви?» Це, можливо, доведеться довго пояснювати. Глокта скривився, відчувши спазм у нозі, і на без зусилля розправив її під столом. Ваша милосте, можна говорити з вами цілком чесно? Моров'я задумливо погладив бороду. Правда, товар дуже рідкісний і цінний. Мене вражає те, що людина з вашим досвідом ладна просто віддати його задурно. Тим паче людині, так би мовити, не по той бік барикад. Мені якось сказали, що той, хто загубився в пустелі, має брати воду, яку йому пропонують, і байдуже з якого джерела. Ви загубилися? Тоді говоріть час на і ми подивимося, чи зможу я відлити вам дещицю зі своєї фляги. Це важко назвати обіцянкою допомоги. Та я й не міг сподіватися не більше від людини, яка зовсім недавно була мені лютим ворогом. Отже, моє зізнання... Глокта перебрав у голові спогади за останні кілька років. А вони такі брудні, ганебні і огидні. З чого ж почати? Я вже доволі давно почав вивчати незбіги у справах шановної гільдії мерцерів. Добре пам'ятаю ту прикру справу. У ході своїх розслідувань я виявив, що мерсерів фінансував певний банк. Дуже багатий і могутній банк. Валент і Балк. Глокта уважно стежив за Моровією, чекаючи якоїсь реакції, та той навіть не зблеснув очима. «Мені відомо про існування такої установи». Я запідозрів, що банк задіяний у злочинах мерсерів. Магістер Каут сказав мені достатньо для цього перед своєю прикрою кончиною. Проте його пресвященство не забажав, щоб я розслідував це далі. Так вийшло б за багато ускладнень у складний час. У локти засіпалося ліве око, і він відчув, як воно заслюзилося. «Перепрошую!» – пробурмотів локта, витираючи око пальцем. «Невдовзі мене направили до Дагозки, щоб очолити оборону міста. Ваша особлива старанність у цій справі мене дещо бентежила!» Моров'я кисло повиршив ротом. «Мої вітання! Ви впоралися надзвичайно добре!» «Не можу назвати цю заслугу вповні своєю!» Завдання, яке дав мені архілектор, було неможливо виконати. Дагоска була повна зрадників і оточена гурками. Мароя пирхнув. Вам можна поспівчувати. Якби ж то хтось поспівчував мені тоді. Але всі тим часом були заклопотані тут, намагалися здолати один одного, як і завжди. Стан оборонних споруд дагоски геть не відповідав вимогам цього завдання. Я не міг зміцнити їх без грошей. Його пресвіщенство не був схильний до щедрості. Його пресвіщенство не дав мені ані марки. Зате до мене у скрутний час вернувся несподіваний благодійник. Заможний дядечко, яка щаслива випадковість. Не зовсім. Глокт облизав солону прогалону на місці передніх зубів. А тепер таємниці виливаються наче фекалії з вигрібної ями, що протікає. «Моїм заможним дядячком став хто інший, як банківський дім Валент і Балк!» Моров'я нахмурився. «Він надав вам грошей у позику?» «Саме завдяки його щедрості я зміг стримувати гурків так довго». «Зважаючи на те, що могутні люди друзів не мають, що за це дістав Валент і Балк?» «По суті, Глокта спокійно поглянув на Верховного суддю, усе, що тільки хотів». Невдовзі після повернення з Дагоски я розслідував смерть кронпринца Рейнолта. Жахливий злочин. І гурський посол, якого за це повісили, був у ньому не винуватий. не зміг приховати ледь помітного здивування. Справді? Жодних сумнівів. Але смерть спадкоємця престолу породила інші проблеми. Проблеми, пов'язані з голосуванням у відкритій раді а його пресвященство був радий скористатися простим рішенням. Я спробував дослідити це питання, та мені завадили. Валент і Балк. Отже, ви підозрюєте, що ці банкіри були причетні до загибелі Кронпринца? Я підозрюю їх у найрізноманітніших речах, але доказів у мене обмаль. Завжди так. Забагато підозр і недостатньо доказів. Банки, пробурчав марові. Вони створені спорожнечі, роблять гроші зі здогадів по і обіцянок. Таємниці їхня валюта, ще важливіша за золото. Я вже це виявив, але той, хто загубився в пустелі... Так, так, будь ласка, продовжуйте. Глокта небезподиву виявив, що йому надзвичайно весело. Під бажання розпотякати все, він мало не плутався у словах. Тепер, починаючи розкидатися таємницями, які так довго накопичував. Я розумію, що не можу зупинитися. Почуваюся, наче жебрак, який бездумно циндрить гроші. Почуваюся нажаханим, те вільним. Мучуся та водночас тішуся. Гадаю, щось трохи схоже відчуває той, хто сам розтинає собі горло. Це прекрасне звільнення, та насолодитися ним можна лише раз. І цілком вимовірно, що це, як і розтинання горла, закінчиться для мене потворною смертю. Ну що ж. До цього вже давненько йшло, хіба ні? Та й навіть я не можу сказати, що не заслужив на це вже десять разів. Глокте нехилився вперед. Навіть тут, навіть зараз мені чомусь потрібно говорити про це тихо. Архілектор Сульт незадоволений нашим новим королем. Особливо ж незадоволений тим впливом, який на нього здійснює бояз. Сульт розуміє, що його повноваження значно скоротилися. Бо більше, він гадає, що за всією цією справою так чи інакше стоїте, а ви...» Маров'я насупився. «Справді?» «Та і я не зовсім певен, що відкидаю таку можливість. Він попросив мене знайти якийсь спосіб усунути Баяза. Глоктен голос тишився мало не дешепоту. Або ж усунути короля. Підозрюю, що на випадок моєї невдачі він має інші плани. Плани, які певним чином пов'язані з університетом. Можна подумати, ніби ви звинувачуєте його присвященство архілектора в державній зраді. Очі в Моров'я були блискучі й жорсткі, як два новеньких цвяжки. Підозріливий, ви, та все-таки страшенно зацікавлений. Ви знайшли щось таке, що можна використати проти короля? Перш ніж я зміг бодай замислитися про це, мені доволі категорично віднадив від цього Валент і балк. Там так швидко про це дізналися? Я змушений припустити, що хтось, наближений до мене, може бути не таким надійним, як я завжди сподівався. Банкири не просто вимогли від мене не послухатися його присвященству, вони ще й наполягли, щоб я провів розслідування щодо нього. Вони хочуть знати його плани. У мене всього кілька днів на те, щоб їх задовольнити, а сульт уже не довіряє мені навіть вміст свого нужника, а те, що має на думці, і поготів. Ой, лишенько, поволі захитав головою Маровія. ой, лишенько. На додачу до моїх бід, архілектор, як мені здається, знає про події в Дагості значно більше, ніж видавалося попервах. Якщо хтось про це розповідає, то цілком, можливо, розповідає обом сторонам. Зрештою, тому, хто зрадив людину один раз, не так вже й важко зробити це двічі. Глокто протяжно зітхнув. Ну, ось і все. Усі таємниці розказано. Вирібну яму спустошено. Моє горло розітнуте від вуха до вуха. От і вся історія, ваша мілосте. Ну що ж, очільнику, ви безумовно опинились у вельми скрутному становищі. Ма більше, просто смертельно небезпечному. Маровія підвівся і поволі заходив кімнатою. «Припустімо на мить, що ви справді прийшли по мою допомогу, а не для того, щоб якось мене осоромити. Архілектор Сульт має змогу створити надзвичайно серйозну проблему, а також відзначається колосальною самозакоханістю, достатньою, щоб спробувати це зробити в такий час, як зараз». «То от я з вами згоден». «Якби ви змогли роздобути переконливі докази, я, звісно, був би готовий представити їх королю». Проте без надійних доказів я не можу йти проти члена Закритої ради, зокрема архілектора. Найкраще підійшло б підписане зізнання. Підписане зізнання Сульта? пробурмотів глокта. Такий документ, напевно, звільнив би від деяких проблем нас обох. Сульта не стало б, а банкіри втратили б вплив на вас. За нашими стінами, звісно, так і залишиться гурський табір, але не можна мати все одразу. Підписане зізнання архілектора. «А може мені ще й місяці з неба зняти, якщо вже на те пішло?» «Або ж достатньо великий камінь, щоб дати початок лавині. Можливо, зізнання якоїсь людини достатньо близької до нього. Ви, як я розумію, майстер їх добувати?» Верховний суддя придивився до глокта із-під важких брів. «Чи мене було введено в оману?» «Ваше милосте, я не можу діставати докази просто так». «Той, хто загубився в пустелі, має користати з тих шансів, які йому дають, хай які скромні ці шанси. Знайдіть ці докази і принесіть їх мені. Тоді я зможу діяти, але аж ніяк не раніше. Ви ж розумієте, що я не можу ризикувати заради вас. Важко довіряти людині, яка обрала собі господаря, а тепер обирає іншого». «Обрала?» – глокта відчув, як у нього знову засіпалася повіка. Якщо ви вважаєте, що я сам обрав хоч щось у цій жалюгідній тіні життя, яку ви бачите перед собою, то жахливо помиляєтесь. Я обрав славу і успіх, та в коробці лежало не те, що обіцяв напис на кришці. Світ повен трагічних історій. Меров'я підійшов до вікна, повернувся спиною і поглянув на потемніле небо. Особливо зараз. Навряд чи можна очікувати, що вони щось означатимуть для людини з моїм досвідом. Гарного вам дня! Далі вже можна нічого не казати. Глок та хитнувся вперед і з болем зіп'явся на ноги, допомивши собі ціпком і пошкотильгав до дверей. Але в темний льох мого проникнув зовсім крихітний промінчик надії. Потрібно тільки дістати зізнання в державній зраді від голови Королівської інквізиції. І ще одне, очільнику. Чому ніхто ніколи не може договорити перш ніж я встану? Голокта знову розвернувся до кімнати, відчуваючи, як у нього палає хребет. Якщо говорить хтось близький до вас, йому треба заткнути рота. Негайно, лише дурень планував би викоріняти зраду в закритій раді, перш ніж позрізати бур'яни на власному морішку. О, не хвилюйтеся за мій садок, ваше милосте. Голокта нагородив Верховного Суддю своєю найогиднішою усмішкою. Я сам гострю садові ножиці.